Dan atas Rasulullah, dan atas Alih, dan Sufi, dan Mazhabi, dan biarlah mereka berjalan hingga dijana berangan. Kemasukan Musibah rahimanya rahim Allah, milik kita lanjutkan membaca dan baca. Kita baca karya Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahab, rahimahullah dan kita lanjutkan pada tabak penjelasan halaman 39 tentang perkataan Ibnu Mas'ud At At-Tawbilail pusat besar yang benar adalah al-Isah kata Allah bukan nama dan Allah terdapat kunun Allah wa yasu wa apa bibar al min Umin Rahmatillah dan Al-Yaksu, Umin Awfidah Dan, al dan bagaimanapannya Al-Qunud, Umin Rahmatillah adalah Kayistina'i, Kal-Insay, Khusus dan Matlub Sebab so, itu menganggap jauh, sulit, berat, mustahil Apa yang diharapkan sekarang kali asuh huwi Allah adalah Ayis teba'idun insan Zawad dan bekuh Seorang itu menganggap berat Dan sulit terwujud Kata bukan mustahil Hilangnya kesusahan Maka ketika seorang itu sakit Kemudian Dia menganggap mustahil Allah bisa melindungi sakitnya Maka ini adalah suhu kumyawa ilah Ketika seorang itu Bahag uh, yang dapat jodoh Dapat pasangan hidup Dan dia <coughs> Menganggap bahasa itu satu hal yang Sulit untuk tahu Kita lanjutkan di halaman 43. Kita belajar tentang kau tahta tentang permusuhan dan kebencian. Permalesalah kalian sesat dan percayain. Jika kalian berselisih tentang sesuatu dan saya di sini nabi allah tidak bersyarat maka menghasilkan makna umum. Jika kalian mesti seketentahan apa pun, sekecil dan sebesar Apapun hal tersebut, sekalisa adalah Allah yang berita dengan agama, waktu fiatul wa wasul, maka kembali kepada Allah dan kepada wasul, kembali kepada Allah kepada Al Quran, kembali kepada wasul, kembali kepada hadis. Kebenaran Allah taala dari seketentahnya. Fakta datakum suatu hasanatul fi Ibrahim Semua ada bagi kalian telah ada baik pada diri Ibrahim Di mana Ibrahim di sini membangun kebencian dan perusuhannya Dengan telah hukum Iman Wabatabayana amailah mulatuh walafatulahu abadhan Kata-kata tidak nampak kekerjaan dalam Tawabu Suhan Di antara kita Selamanya Kecuali jika kalian beriman Kepada Allah semata. Namun Sisi kenapa ini Di sudah kan di sini. Wallahu aalam. Apa kamu mengatakan bahwa di antara eh takwa anu sebesar telah adabatu wal baddah inna laqa musalah taqdirian tidak kalah Allah Subhanahu wa Kamu kalau tak ada alamat sisi kemudian adanya ini di kitab ini dan berkaitan dengan ayat yang dibawakan itu mau apa? Mau apa yang diinginkan oleh penulis? Dibahas tema besar satu satu besar dan dua ayat ini mau apa yang beliau inginkan? Olehannya, kemudian untuk bab selanjutnya Bab 11 Bukan bisa dikatakan bahasanya tidak yang mengatakan Di antara dosa-dosa adalah Al-Fushu Ini adalah perbuatan kecil Atau ucapan kecil Yang sekilas yang kita tangkap tadi ini krimuannya dosa-dosa Dan ada buat dan kebencian Berarti Di antara dosa-dosa adalah Kala jawab Adanya pengusuhan dan kebencian Dan ini tentu Yang tadi telah tidak benar ini. Bahkan ada kebencian yang diperintahkan, Ada pengusuhan yang diperintahkan. Nah maka orang Kuat. Kalau mau mengatakan cakap kita besar adalah ada tulisan tongtak, maka kuat. Keterangan tambahan. Ada jatuh ya, seperti apa? Bahkan kalau kita lihat ayatnya, maka ayat yang di Alisa lima puluh Terus tentang wajibnya kembali kepada Allah dan Rasul ketika berseleksi. Ini ya agak sulit dipahami dengan jika kita dengan jujur. Kalau semua akan tentang itu wahib maka itu menunjukkan ujian orang yang meniru itu wahib dalam masalah membangun kebencian, dasarnya adalah dasarnya adalah keimanan dasarnya adalah kawin. itu isi al-muntah isinya malah ujian bukan membahas tentang masalah perjelaikan dan bab 11 maka sekon dengan tema pesannya itu adalah RM kelihatan ada banyaknya 80% tentang ucapannya faqah dia mau mengatakan bahasanya di bentuk, contoh dzanza adalah ucapan yang faqah Yang ini nampak terlihat dari ayat Di sholat An-Nur yang dibawakan Innalatina ihikuna antasy'alifah isyatu Bila di na'amanu lahum adabul alim. Ini orang-orang yang menyukai Tersebarnya Al-Fahishatu al Kejelekan Atau juga diterjemahkan Kita tentang kejelekan Innalatina amanu Di masyarakat orang-orang yang beriman masyarakat orang-orang yang beriman maka untuk mereka siksaan yang peduli Maka ayat ini kalau berdasarkan konteksnya Maka ayat ini berbicara tentang tuduhan palsu untuk Ibunda Aisyah itu tuduhan kalau Ibunda Aisyah berusia Maka Allah katakan siapa yang Menginginkan tersebarannya berita semacam ini Itu tengah orang yang beriman Allah siapkan untuknya Siksaan yang lebih Maka ada di situ Maknanya adalah Tuduhan zina Berita nah, Tuduhan zina Maka siapa yang menginginkan Dan berharap Tersebarannya Isu yang tidak benar Isu yang tidak benar Yang menipat Orang-orang yang beriman Dan ingin itu tersebar luas Sungguh dunia dengar Sungguh dunia tahu Ingin tersebar Semua orang tahu Maka untuk dunia Dengan berita kejirekan, siapa yang minta berita kejirekan? Berita tentang kejirekan, adanya seorang yang percintaan, adanya orang yang mencuri itu menjadi berita yang dominan di masyarakat. Semua orang tahu, semua orang mendengar sehingga kesan terlambat di masyarakat adalah masyarakat yang rusak. Maka untungnya sedekah yang berdiri. Kemudian yang kedua Al-Qa'isya di sini bisa dimaknai dengan perbuatan kecil Boleh juga dimaknai dengan perbuatan kecil Kalau yang pertama adalah berita tentang perbuatan yang kotor, cilai dan kecil Jadi berdasarkan konteks ayat dari bicara ya, Makin ayat itu berkenaan dengan hadis yang ini begitu dan justah untuk kita al Namun boleh juga Al-Qa'isya di sini Dimaknai dengan pembuatan zina. Maka siapa yang menginginkan, siapa yang ingin, zina itu tak di tengah-tengah kaum muslimin. Zina itu tak di tengah-tengah kaum muslimin. Siapa yang menginginkan hal semacam itu, maka orang banyak sesaknya Maka siapa yang melakukan upaya-upaya untuk menetapkan perbuatan zina. Dengan membasarkan perkaharan, dengan menyemangati orang untuk akan pacaran yang kemudian tujuannya adalah zina dan rapor. Maka siapa yang menginginkannya? Siapa yang lakukan apa, apa? yang kata tersebut? Maka untuknya sanksian diambil. Dan ini ditujukan kepada orang yang menginginkan. Bagaimana dengan orang yang betul-betul telah mewujudkannya Tentu lebih jalaik lagi Kemudian Bukman Allah Ta'ala i'anasawalillahi wa rasulih Jika mereka memiliki niat yang tulus kepada Allah dan Rasulullah Ma'alil muhsidina alhamidzabir Maka tidak ada jalan untuk menghukum orang-orang yang berbuat baik Maka orang yang Orang yang murni Berbuat baik untuk kepentingan orang lain ada dasarnya dia tidak Bisa disalahkan Ini Pada dasarnya Dia tidak bisa disalahkan Karena itu semata-mata e, Semata-mata Dia berbuat baik Dia tidak mendapatkan keuntungan dia tidak mendapatkan keuntungan dari kebaikan yang dia lakukan Maka adanya kekurangan di sana dan di sini Tidak boleh jadi jalan dan tidak boleh jadi alasan untuk menyalahkannya Karena dia murni, kalau yang dibuat baik Dia tidak dapat keuntungan dalam tersebut Dia tidak dapat gaji, dia akan korban Kemudian ada hal-hal yang mengecewakan Maka Tidak ada jalan untuk menenangkan Orang yang sama jangkai Ada orang yang kasih bantuan Mohon Dan ada kekurangan Di sini dan di situ Dan dia murni Berbuat baik, berkohoban Maka dilarang kemantar Maka dilarang kemantar Negatif Kepadanya Allah tidak memberikan jalan Untuk menyerahkan orang yang Murni untuk buat kebaikan Maka tidak boleh ada komplain Ada orang infak Kemudian ya, di komplain, tidak boleh Tapi kalau orang bisnis Kemudian kita kecewa dengan pelayanannya nah Komplain silahkan Nah, ada orang ya. Berbuat baik maka jangan dikomentari. Nah, saya antar pakai mobil saya. Nah, mobilnya enggak nyaman, dan pembeli mau baik. Ini komentar komentar apa? Mobilnya kok jelek sekali toh, Pak? Lah. Enggak ya, tempat kamu jalan. Umar nah, yang naik mobil. Nah. Boleh. Ini, enggak boleh. Oke, boleh komentar. Ma'al muhsinina min sabab. Nih. Tidak ada jalan dan Allah tidak berikan jalan Untuk menyalahkan orang yang berbuat baik Ini orang berbuat baik Ada hmm. orang berbuat baik daripada Ada jalan kaki jauh Saya kasih kempangan mobil Seadanya nah, Maka jangan dikumpulkan hmm. Apa yang kurang, apa yang mengejemahkan Jangan dikumpulkan Jangan dikumpulkan Ini yang berbuat baik saya terucap dapat untuk nolain hanya kalau anda nyewa rental mobil yang tidak enak, tidak ya. nyaman, ya. terlambat selama. Ya, kalau ini cuma dikasih pinjaman, ya. kasih pinjaman kalau mobil yang tidak nyaman, tidak enak, terlambat terlambat maka dalam musim ini minsadik. tathi ata ila bab yang membahas tentang masalah mencintai sosok-sosok Allah Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an orang yang beriman kepada Allah dan akhirat di waktu nanti syafaatnya untuk mendapatkan cintanya orang yang menaati Allah dan rasul meskipun mereka itu adalah bapaknya sendiri Soalnya Allah katakanlah jika bapak kalian, anak kalian, saudara kalian, istri kalian, keluarga kalian Dan harta yang kalian upayakan dan perdagangan yang kalian sewagiakan ruginya Dan rumah, rumah yang kalian senangi itu lebih kalian cintai daripada Allah sunyi dan berjaya di jaraknya <tuh> maka banggolah Sehingga Allah mendatangkan Siksaannya Dan Allah tidak akan berkata juga kepada orang-orang yang masih Janganlah kalian berpihak dan jendung kepada orang-orang yang talib Maka neraka akan menikmati kalian Tetapi dimaksud jendung kepada orang-orang yang talib Jendung dan berpihak kepada orang-orang yang talib Alhamdulillah seorang kandung itu mengatakan Janganlah kalian merito mereka. Diankardarin Nubas atau lahan rumah mananya janganlah kalian cenderung kepada mereka. Kulan milih dengan seluruh kecenderungan dalam bentuk cinta, kata-kata yang lembut dan cinta. Diankardarin Nubas atau lahan rumah Rasulullah SAW bersabda: ma Anmaqum ma'amat ahabba. Dan seseorang itu bersama Dengan orang yang dia cintai Akhir jauh di luar Keduanya itu Bukhari dan Muslim Penjelasannya dicatatkan lagi Makna hadis Dia akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai Dan dia akan Sehingga dia akan jadi Menjadi kawan bagi orang yang dia ya Dia bu yang dia cari Dan hadis ini bersifat umum mencapur Salah ataupun ta'leh Orang yang baik ataupun orang yang jelek Artinya siapa yang cinta dengan orang yang salah Akan dikumpulkan bersama mereka Dan siapa cinta orang-orang yang, orang yang ta'leh orang, orang yang buruk Maka juga akan kumpul bersama mereka Dan yang dikuatkan oleh hadis Seseorang itu mengikuti agama Teman dekatnya Maka dalam hadis ini Alhamdulillah Terdapat motivasi dan terdapat menakut-nakuti Motivasi untuk mencintai orang-orang yang saleh Dan menakut-nakuti bahaya ya, Cinta dan ngefans dengan orang-orang yang jahat Orang-orang yang jenai Waktun lawa'i Di sini terdapat janji yang baik Ada janji yang baik untuk orang-orang yang ngefans Cinta dengan orang-orang yang saleh. Janjinya adalah dia akan bersama dengan orang tersebut, orang yang dicintai. Namun sekaligus terdapat di sini wa'id, ancaman. Itu ancaman pada orang yang memberikan kecintaannya dan mengefans dengan orang-orang yang jahat. Paling jahat tempatnya di neraka Maka dia akan kumpul juga bersama Dengan orang yang Dia ngefans kepadanya Kumpul sama-sama di berakhir Maka ini wa'id Maka ini ancaman Kalau Ta'ala berfirman Seminta pada Rasul Allah dan Rasul Maka mereka itu akan bersama Dengan orang-orang yang Allah beri nikmat Yaitu para Nabi Siddiq, Suhada Dan Salehin dan mereka itulah sebaik-baik teman Benar betulnya adalah bab yang bahas tentang masalah kerasnya hati Hati atau hati yang keras Allah Ta'ala berhiman bagaimana manak dihidhi taqau Dikamakan mereka membatalkan perjanjian mereka Atau janji mereka kami anak mereka Kami jadikan hati mereka keras mereka pun mengelamikan firman-firman Tuhan Dari tempatnya yang tepat Dan Allah Ta'ala berhormat Allah Nasr al-Asdhan hadis Allah Ta'ala berhormat Seperti perkataan Yaitu Al-Quran Kitab dan Mutasyafihan Dan Al-Quran adalah kitab yang Mutasyafihan yang mirip Satu ayat dengan yang lain Mirip dalam kualitasnya Semuanya adalah sama-sama Ayat yang berkualitas Hayatnya menyentuh Matani dan sifat Al-Quran itu diulang-ulang Maka Al-Quran membaas surga diulang-ulang Al-Quran membaas neraka diulang-ulang Allah mengatakan bahayanya dan jilatnya jadi orang kabin diulang-ulang Dan seterusnya Maka tema-temanya diulang-ulang Kenapa berpikir? Hikmahnya, kerana itulah kebutuhan jiwa manusia Itulah kebutuhan jiwa manusia Mengisahatkan kebutuhan jiwa manusia untuk selalu diulang-ulang Selalu diulang-ulang diingatkan Ayo semangat untuk mencari surga itu tidak cukup sekali Sekarang diingatkan, dua bulan lagi lalu diingatkan lagi Sekian bulan lagi perlu diingatkan lagi Maka didikanlah kebutuhan jiwa manusia Kebutuhan jiwa manusia Tentang kebukaan, maka maka selalu uh, diingatkan Diulang-ulang untuk diingatkan Maka didikan sifat tanggungan Tidak kemudian tetap jadikan cuma Cuma diingatkan sekali seumur hidup Setelah itu sudah selesai nah. Ini Tidak demikian sifat dan kebutuhan jiwa manusia Takut sa'i umimu ya, Ketakutan karenanya Ketakutan dengan sebab hal-hal Tuhan Kulit orang-orang yang punya resahat kepada orang mereka Kemudian lembutlah kulit mereka dan hati mereka Untuk melihat Allah Mika dikafirman Allah tidak telah tiba di dina bagi orang-orang yang beriman Agar hati mereka khusuk untuk minat Allah dan kebenaran Wa manazharun lal-habdan kebenaran yang tuhun khusuk untuk menerima kebenaran yang telah dituhunkan Dan dari Ibnu Amr, Ratul Rahman Umar, Mbah Tuhan Sabda Nabi Irhamu, Turhamu bila kalian punya belas kasihan, niscaya kalian akan mendapatkan kasih saya. Maafkanlah maka akan di maafkan. Waiful celakalah untuk orang-orang yang akmal taul. Nanti akan dijelaskan apa itu akmal taul. Di catatan lagi. Waiful celakalah orang-orang yang yusrunan limusir orang-orang yang apa. Itulah orang-orang yang notot melakukan apa yang mereka lakukan kejelekan. Sedangkan berikan, mereka mengertai dan penyakit mereka Itu kejelaikan Di situlah kelima Ahmad Jatakan tadi Di kalimah Ahmad Ditatakan oleh Al-Hahif kami Dalam al majid Muzaw'a'id Di kalimah Muhammad dan Kaui adalah dilakukan kitab sahih Selain Iban, Iban, Iban Yajid Syar'abi Dan di ini di disika oleh Ibn Hibban Untuk kukatakan Al-Hafiq al, al juga mengatakan Tidakar Kesimpulannya di sahih hadis ini oleh Al Albani dijelaskan sahiha. Isi hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kita agar kita adalah menjadi orang yang punya kasih sayang, orang yang punya ibad orang yang punya belas kasihan, orang yang punya kasihan kepada orang lain. Karena kasih sayang adalah di antara sifat Allah, Subhanahu ya Dengan sifat itu Allah Lohi putih hamba-hambanya Falidah kanat A'lamat tasafabi alim basar Maka kasih sayang adalah Sifat yang paling agung Yang melekat pada diri manusia Maka asyari Maka Allah pun menganjurkan Untuk memiliki kasih sayang dalam segala sesuatu Sampai-sampai Meskipun fa'at dan orang kakir Maka ada kasih saya. Maka ada kasih saya saat perang dengan orang kafir. Di antara kasih saya yang terbang dengan orang kafir, terjumpa orang kafir yang terluka, jadi menderita karena terlukanya. Ya. Maka cepatkan dia untuk kehilangan derita tersebut nah, dengan cepat sekali. Dari dia melalui kesakitan, kesusahan nah, Maka sekalian saja kesian nah, Luka, melalui kesakitan dan mati-mati nah, Itu bentuk betul, betul. Ya, itu kasih sayang Betul, kasih sayang Demikian juga dalam menyembelih hewan pelaksanaan ibadah haji dan yang lain Maka Nabi Muhammad SAW adalah pelaksanaan ibadah haji Eh, Nabi berhentakan untuk jangan berdesak-desakan Nabi berhentakan Jangan berdesak-desakan nah, Ini untuk kasih sayang Nabi berhentakan saran Ajatul Wadad saat perjalanan dari menuju Menjumus dari Fadidatok Maka beliau katakan adalah kalian sayang dengan sesama Jangan berdesak-desakan yang itu Akan menyusahkan orang lain Dan yang lain Harapun sabda Nabi, maafkanlah maka kalian ampunilah kesalahan orang lain Yang berbuat salah kepadamu, bisa kalian akan mendapatkan ampunan Karena Allah subhanahu wa ta'ala ya, mencintai nama dan sifatnya Dan mengampuni dan memaafkan, Dan Allah mencintai makhluknya yang berakhlak dengan dua akhlak tersebut dan tadi Nabi jampekan wailul li akma il kaul akma jama dan kom jadi telah kuada alat ini terapi oksido satu wacan yang dibiarkan di di kemudian dan Kepala wadah yang lain Supaya dia penuh dengan kecahiran Bil'asibah untuk minuman Atau penuh dengan minyak Maka disini Nabi mencumpai Mencumpakan Pendengaran orang-orang Yang mendengarkan perkataan Namun tidak faham Maksud perkataan tersebut Hafal dan tidak beraman Maka Nabi disumpahkan Dengan akmat Itulah orang yang tidak faham apa-apa yang dituangkan ke dalamnya Maka anda yamu'alaiha majazan Maka seakan-akan yamu'alaiha Maka lewatlah informasi dan pengetahuan tadi alaiha pada pendengaran orang tersebut Sebagaimana minuman Maka Ya, maka saat betul-betul lewat Sekedar lewat, seperti minuman lewat Fil-akma dalam wadah Ijtiazan Benar-benar lewat ya, Maka ini maksud Li-akma il-kaun Adalah celakalah orang-orang yang Dia tahu kebaikan Namun kebaikan itu cuma masuk telinga kanan keluar telinga giri Dia mendengarkan nasihat Nasihat itu masuk telinga kanan Dan ke telinga diri, maka orang semacam ini nanti doakan celaka doakan celaka, karena semestinya adalah jadilah orang-orang yang ya, menerangkan nasihat dan mengamalkannya ada pun sekedar lewat, maka ini suatu hal yang tercelaka Ada pencapaian nabi maka celakalah bagi orang-orang yang musyrik orang-orang yang murtad dan terus menerus melakukan dosa. Aiyah al azmi yaitu orang-orang yang bertekad untuk terus menerus melakukan dosanya. Boyokimun arifah dan bertahan dalam dosa, tidak mau bertobat, tidak mau mohon ampun dalam keadaan mereka tahu. Aiyah sihulah mereka murtad dan terus menerus dalam dosanya dalam keadaan mereka tahu bahasanya apa yang mereka lakukan kemaksiyah. Mereka tahu bahasanya terus menerus dalam maksiat itu malah lebih besar daripada maksiat itu sendiri Apa? Mereka tahu bahasanya Allah SWT akan menimpakan hukuman dan siksaan kesejahteraan maksiat yang dia kerjakan Mata yang sesuai dengan judul bab, Akma'ul Qaun Judul bab tentang hati yang keras Hati yang keras di sini bisa arti keras, tidak bisa, tidak menerima nasihat Maka jika yang keras yang dimaksudkan tidak menerima nasihat hmm. Maka eh, bagian dari hadis yang sejalan dengan judul adalah Wainul telinga kemahil kaul Celakalah orang-orang yang hatinya keras Yang berdengar kebaikan, namun kebaikan itu cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri Demikian juga bisa termasuk dalam hal ini adalah Irhamu Tuhamu Karena dia dalam makna kerasnya hati Itu tidak punya ibad Ada orang menderita Tidak ibad Ada orang sakit, orang sedih Tidak ada ibad Tidak ada empati Tidak ada simpati Itu kos otomatomi juga Maka Eh Sehingga yang terkait dengan judul adalah Iyamu Tuhan Kemudian dia akan melihat api ini Ma'l-Quran Nabi Janganlah kalian memperbanyak berbicara Yang bukan berisi mengingat Allah Kalau banyak berbicara yang isinya bukan mengingat Allah Itu mengerasakan hati Dan suhu hati yang paling jauh dari Allah Adalah hati yang keras saya kaki lagi, jatakanlah ini Dinilai khasana warim Namun dinilai da'i oleh Al-Albani Ya, pihak dan hati Dalam hal di sini, tegaklah isyarat Anabak dan kalami mubah Bahasanya Kalau cuma sebagian perkataan Sedikit perkataan yang tidak Merupakan, tidak berisi mengat Allah Itu mubah yang telarang itu adalah yang banyak. La tuksu kalam bidaya fikrillah. Caranya kalian banyak-banyak berbicara yang itu bukan mengingat Allah. Yang bicara banyak. Berarti kalau ba'du, berarti kalau sedikit enggak apa-apa. kalau sedikit maka batur kalam Dan apa itu perkataan yang mubah? Mayaknihi Yang itu penting baginya Yang manfaat baginya Oleh karena itu Maka wajib menjadi kewajiban kita Untuk mempaham banyak perkataan Yang isinya adalah Menghadir Allah Karena itulah yang jadi sebab lembutnya hati Dan itulah jadi sebab Adanya kasih sayang di dalam hati Dan banyaknya perkataan Yang tidak mengat Allah Disebab kerasnya hati dan kalau hati itu keras maka tidak akan mendengar kebenaran wakilatul khasyah dan akan sedikit rasa takutnya apabila pada wal khusyuk tetapi memiliki kekhusyukan dan di antara indikator kerasnya hati adalah adamil buka tidak pernah menangis kala serta kepada Allah Subhanahu wa taala maka antara indikator hati yang keras Ya, tidak bisa menangis untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Memudah menangis kerana membaca novel Kerana menonton film dan sinetron nah, Bisa menangis ya, Allah Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menyebabkan hati tersentuh dan menangis Ini indikator dan ini bukti dan tanda kerasnya hati Kemudian Allah Allah diberikanlah keduanya dari jari aturan Allah Al-Quran S.A.N.N. Siapa yang tidak punya ibadah dan belas kasihan kepada orang lain Maka Allah tidak akan ibadah dan kasihan kepadanya Diatkanlah Al-Bukhari dan Musleh Artinya, emarlah Yaqud umit Ali Rahmat Siapa yang bukanlah orang yang bisa kasih sayangnya Maka Allah tidak akan menyayanginya atau siapa yang tidak punya ibadah kepada orang lain Dengan berbuat baik kepada orang lain Maka tidak akan mendapatkan ganjaran Miliqibali Rahman Dari arah Allah SWT Atau makna hadis Siapa yang tidak ada pada dirinya Atau pada iman di dunia Kasih sayang karena iman ketika di dunia Maka dia tidak akan disayangi di akhirat. Maka di sini menunjukkan Al-Jazah menjinjil aman Balasan sesuai dengan Amalnya, ketika amalnya Adamu Rahmah Maka balasan ini dapatkan Juga Adamu Rahmah Maka Semua adalah seorang yang Tidaknya dia memiliki ibad Dan kasihan, empati dan simpati Dengan orang miskin Dengan orang yang susah Dengan orang yang menderita Orang yang kesulitan makan, orang yang tidak. Mewilih tempat berteduh, korban bencana alam, korban perang dan seterusnya. Maka orang yang punya iba kasihan, tergerak hatinya untuk membantu, minima dengan doa. Itulah orang yang berhak untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu Wataala. Kemudian dak diri dakfilkan dengan lemahnya hati. dan kami ikat hati mereka dan firman Allah Ta'ala apakah manusia mengira kalau mereka dibiarkan untuk mengatakan kami beriman dan mereka belum dipuji seungguh kami uji orang-orang sebelum mereka sehingga Allah mengetahui orang-orang yang tulus dalam iman dan orang-orang yang sekarang dalam imannya Allah Ta'ala berhiman mereka mengatakan baik Musa sejumnya di kota tersebut, di kampung tersebut, terdapat orang-orang yang boleh Maka kami tidak berani masuk dan kami tidak berani pelan Karena Allah Ta'ala beriman di antara manusia ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah Dan ketika dia disakiti, mendapatkan tekanan Bila karena ketaatannya, karena iman itu kepada Allah, maka dia jadikan tekanan manusia Intimidasi manusia itu seperti adab Allah Walau mada dita oleh bukhawidah muslim dari Ibnu Amr Wa'atullah al-hum wa mafuh'an sabda Nabi Al-muslimu mansar iman muslimu ramilisanihi wa yadihi Muslim yang baik adalah Muslim yang Tidak mengganggu Muslim yang lain dengan risetnya dan tangannya dan orang yang betul-betul berjaya adalah orang yang meninggalkan semua yang Allah Lang. Ini dilihatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata penulis dilihatkan oleh jemaah Muslim namun kata Al Hakim dilihatkan oleh Bukhari. Kalau Al Hakim berkata, Al Hakim mengatakan. Hadis-hadis Sunnah Al Bukhari. Hadis ini adalah hadis yang dilihatkan sendirian oleh Al Bukhari, Al Muslimin tanpa Muslim. Namun Muslim hanya mengeluarkan makna hadis yang semakna, menjejaskan akal dari jalur yang lain. Dan tidak boleh Dan katakan dikatakan disebut dengan Untuk hadis yang dikatakan oleh Bukhari dan Muslim Itu adalah hadis ya sahabatnya sama Di Bukhari dan Muslim Di Bukhari Riwayat Abdullah bin Amari bin Al-As Nah di Muslim juga sama Kalau di Bukhari Riwayat Abdullah bin Amari bin Al-As Di Muslim Riwayat Abdullah bin, bin ya, Maka itu bukan mutafakan alaih Bukan rakyat bukhari dan muslim Jadi sempat dengan bukhari dan muslim Sahabatnya sama Kemudian isinya Sejauh umum kurang lebih Mirip Meskipun enggak pas Meskipun ada beberapa kata yang Berbeda antara rakyat bukhari dan rakyat muslim e, Kutu kata muhatid Adik-adik diatakan oleh muslim tanpa Kalimat yang terakhir apa kalimat yang terakhir? Wal muhajiru manhajaw manahaulah. Di dalam Muslim dalam Kitabul Iman dari Abdullah Ibn Amr Ibn Al As ada soalan yang bertanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Muslim yang terbaik Maka Nabi katakan man saliman muslimulamilisadihi bayadi. Orang tidak mengganggu Muslim yang lain dengan lidahnya dan tangannya. Makna hadis ini, semu si semu yang sempurna bagi Islamannya adalah sebisan kalimat Zaid al-Wajidi. Nah, al-Wajidi itu artinya al-Kamil fil Juriyah, yang sempurna dalam sifatnya sebagai Hakim. Juga juga Al-Muslim di sini baca maknanya Abu Muslimin. Muslim yang terbaik adalah orang yang memadukkan antara menulaikan hak Allah dan menulaikan hak sesama muslim Itulah orang yang tidak mengganggu muslim yang lain Himmah harumah mengganggu apa yang harus untuk diganggu kepada alat kata dan kehormatan muslim yang lain Namus lebih yang terbaik adalah orang yang tidak mengusir yang lain dengan lidahnya dan tangannya tetapi disebut jika terlebih dahulu bau tangan bapak kutima lisan lidah disebut duluan gangguan dengan lidah disebut duluan dia n takau lebih karena gangguan dengan lidah asok itu yang lebih cepat. Lebih cepat bukuan untuk terjadi Wa akfar dan lebih banyak terjadi Karena lidah itu lebih sering beraktivitas Maka adanya orang yang terganggu dengan lidah lebih banyak Demikian juga lebih cepat ya, Dia bercakap kata-kata itu Ini Cuma beberapa detik saja Dan tidak telah bikin orang lain sakit hati Kecewa dan yang lainnya Namun kalau ini secara fisik Nah perlu banyak persiapan Kemudian kita bukan musim dengan lidahnya Tidak pernah dengan tangannya Jadi maksud tangan adalah anggot Anggota badan, anggota badan. Nah, Kenapa dari sekian banyak anggota badan Ada kaki, ada kepala nah, Kalau tidak bisa mengganggu dengan kepala ya Mundur ke bawah oh. Nah, Tiba-tiba ditabrak tiba -tiba kepala nya, jatuh muka muda yang Kenapa yang disebut adalah tangan? Khusus alih tu dikhususkan di penyebutan tangan, karena dia, karena tangan adalah yang mayoritas yang melakukan perbuatan. Mayoritas melakukan perbuatan itu bina dengan tangan. Maka tangan itu aktivitas yang lebih banyak daripada kaki. Gangguan pakai tangan lebih banyak daripada gangguan dengan bentuk nondang, jikal Apalagi gangguan dengan nyudul pakai kepala itu jalan-jalan Gangguan dengan tangan, ya nak, ya, ya maka itu lebih banyak Mimpit orang, kemudian musil orang pakai tangan Kemudian abu'a buka bairi lisan babak seputar pusat-pusat melalui lisan Bapak yang ketahui bilaan takdir mengingatkan misal lisan, kejenekaan dan bahaya lisan Allah Ta'ala mengikutkan tentang sifat ibadah rahman Mereka telah awal yang berjalan di muka bumi haunan Dengan penuh ketawa Tuhan Dengan penuh ketawa Tuhan jadi antara untuk berjalan ketawa Tuhan adalah berjalan dan ramah untuk menyapa. Ramah untuk menyapa itu orang tawa untuk jalan-jalannya. Orang sombong dalam jalannya jalan ya, dan dan mau no, nyapa-nyapa. Lebih lagi, lebih, lebih lagi adalah orang yang berjalan dan dia suka mendahului menyapa. Itu jalannya orang tawa untuk. Kerana orang yang sombong inginnya disapa dan tidak ingin menyapa Nah orang yang tawang itu adalah orang ya Kalau bisa dia akan selalu mendahului punya apa-apa lain Maka inilah e, cara berjalannya ayat batu Dan sapaan yang terbaik jika itu dengan sesama muslim adalah ucapan salam. Makhluk Allah memancai lunak jika ada orang, -orang yang cair, seperti cair dalam bahasa Indonesia, usil. Maka jika ada orang -orang yang usil, usil itu boleh jadi suka mencemooh, suka molo-molo, suka kacau dan seterusnya. Ada yang berkata-kata kepada mereka, kalau jangan, maka mereka ya, berkata dan bersikap dengan sikap yang selamat dan menyelamatkan diri. Yeah. Kasih saja senyum tidak mungkin. Selesai. Nah. Dilayani oh, dari habis. Demikian juga firman Allah, jika mereka mendengar Allah, Allah mereka terpaling darinya. Dan Allah, Allah adalah kekuatan atau ucapan yang tidak ada ganjarannya meskipun tidak ada dosanya. Demikian juga firman Allah, tidak ada satu ucapan yang talonthar. Kita latih otak pun hati kecuali ada malaikat yang mengawasi dan selalu hadir mencatat. Dan hadisnya dari Abu Ya'ub Al-Anas melaporkan kepada Nabi, Nabi sampaikan siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, maka darah catat kata-kata yang baik. Kau lihat semua atau dia dikeluarkan oleh keduanya, Arab dan Muslim. Siapa yang beriman pada Allah? Artinya iman dan Iman yang sempurna yang menyelamatkan dari siksa Allah Al-Mutawaf itulah iman yang tergantung pada Yaitulah keimanan yang tergantung pada melaksanakan perintah berikut ini. Apa perintahnya? Katakanlah kataan yang baik Yaitu perkataan yang ada pahalanya Syafi'i mengatakan setelah aku melontarkan tentang apa yang diinginkan oleh seseorang untuk dia katakan, faidatullah al-makatikan maka kata lima syafi'i akan terpendamnya Setelah dia pikirkan apa yang ingin dia katakan Maka jika nampak begini Kalau itu kebaikan Dan tidak berdampak mafsada Dan tidak kemudian Berujung pada mafsada al silakan Untuk diucapkan. Maka seorang muslim Kata Alimam Asyafi'i al Dia pikirkan apa yang akan dia katakan Kemudian setelah ditimba Ternyata itu adalah kebaikan dan ketika dijolontahkan tidak menimbulkan keburukan dan juga nanti tidak berujung keburukan karena disebabkan perkataan yang merupakan kebaikan nanti namun nanti ujungnya keburukan maka tadi dikatakan walayyahu ilayah tidaklah menyerat pada keburukan Itu di masa depan tidak ada tidak ada dampak di belakangnya berupa kejelekan, maka itu silahkan dikata. Jika perkataan itu perkataan kebaikan, misalnya nasihat, namun jika disampaikan itu menimbulkan kejelekan, jangan katakan. Atau itu perkataan kebaikan, nasihat, ama maupun mengucap, saat ini disampaikan tidak berdampak, cuma orangnya dendam saja nanti kemudian dia ujung kebaikan di pada akhirnya karena dia ada soal pendenda maka juga kalau tahu dia soal pendenda ya, maka jangan lakukan jangan katakan maka ya, perkataan kebaikan adalah perkataan kebaikan itu bukan hanya melihat sekarang juga melihat dampaknya satu hal yang adalah kebaikan, namun dampaknya kejelekan Maka itu bukan perkataan Kebaikan Tapi Tengkutufi mengatakan Makna Di sini, orang yang percaya Dengan ganjaran Dan siksaan, yang itu Keduanya adalah dampak dari Perkataan Dampak ini akan dihasilkan di kampung akhir La Maka orang yang Demikian tidak akan lepas Layak lu tidak akan lepas, makhidik akhirat nanti tidak akan lepas dari dua kemungkinan Boleh jadi dia mengatakan perkataan yang menjadi sebab dia mendapatkan ganjaran atau kebaikan Laka dia beruntung Atau dia diamkan diam, sesuatu Atau dia diamkan sesuatu Faijim fulawati qoban yang sesuatu tersebut akan mendatangkan hukuman, atau oh, syarofan, fiestan, itu mungkin bukan syarofan namun syarwan, fiestan maka dia selamat. Maka nanti ayat dampak dari dampak dari apa yang dia katakan, apa yang kita katakan boleh jadi dampaknya ganjaran. Kalau jambatnya ganjaran Ya tidak beruntung Namun jika kemudian Itu adalah satu hal yang jelek Dan jadian, diam itu mahasis Maka dia tidak mengatakannya Karena adalah kata-kata yang akan datangkan ekok Hukuman dari Allah Maka dia pun diam Dan tidak mengatakannya supaya selamat Maka nanti jika dia Selamat, nah, itu selamat dari Wah, selamat dari Eko. Nah, maka kita berdasarkan penjelasan ini, Au di sini litan untuk variasi, untuk vaksin dan untuk menunjukkan kategori. Ya, maka kalau maka Au di sini untuk variasi dan menunjukkan adanya varian. Atau menunjukkan adanya kata kategori Maka itu jika kata kategorinya kebaikan, katakan Jika au, au di sini Atau kejelekaan Maka dia jangan katakan Maka ada dua kategori Kategori yang pertama ada dua varian Dan juga adanya varian Jika ucapan tersebut variannya adalah kebaikan, katakan Jika variannya adalah kejelekaan, jangan katakan Bayi satu lau asumsi makcik anjurkan untuk diam, harta anil mubah sampai ucapan yang mubah sekalipun dianjurkan untuk diam, manakala lidah ini itu mengantarkan pada hal yang haram atau makruh jika ada perkataan yang mubah, perkataan yang mubah ini kemudian berjantara pada satu hal yang hal atau makruh. Ini perkataan ini mubah Namun jika kita menghentakkan Nanti kelanjutannya orang akan riba. Maka perkataannya mubah Yang mengatakan kepada Al-Fatihah ah, Al-Fatihah oh. Maka adanya Diam Wakat Aksaw Anna Kalama Dan Pak Ulama telah e, Berbicara panjang lebar Injian bahaya Wahyad dan bahaya lisan, akal memantek antekulat tak tahsil, terlalu banyak untuk dibatasi. Terlalu banyak kalau disebut satu-satu, berapa sih bahaya lisan? Seratus, enggak, enggak cukup. Nah, seribu berita tidak cukup kalau disebut satu pasatunya. Maka tidak bisa dibatasi wahasilu intinya. Al-Fartan Dishan, As-Saw'un Al-Faq Bahasanya keburukan gara-gara lidah Itu adalah keburukan yang paling cepat bagi seseorang Sangat cepat kalau orang mau melakukan kejelekan dengan Dishan Sangat cepat, tidak butuh modal Tidak butuh duit, tidak butuh ini Itu kalau mau berbuat jelek pakai lisan, Ya tinggal ngomong aja Maka dia bisa wujudkan kecerahan Demikian juga Dan yang paling besar Dalam membinasakan Berkursan Dan tidak kerugian Oleh karena itu Maka sikap Pokok yang tidak jadinya Soal muslim Adalah Rajin dian Rajin dian Sampai dia bisa memastikan kalau dia berkata-kata dia akan selamat dari kecelakaan Atau bahkan mendapatkan kebaikan Maka hukum asal seorang sikap seorang muslim dengan dalam perkataannya adalah rajin dia Baru kemudian dia berkata sepuluhnya secukupnya Dia terdapat perkataan yang diriap ini mengantarkan pada kebaikan dan ganjana Lalu Pak Ustadz catkan oleh kedua-duanya berkahwin Muslim dari Sahih dan saat atau tularan Nubuah bawa Anas dan Nabi nabi mengatakan, siapa yang bisa menjamin untukku kalau dia tidak menjaga apa yang di antara dua tulang rahangnya, iaitu mulutnya dan apa yang di antara dua kakinya, itu kemaluannya maka aku jamin saudara untuknya. Di sini catat Bukhari Niat itu tidak terbukti dan yang lain katamu hakik dalam kajit bukisahi Muslim kajit itu tidak saya jumpai dalam sahih Muslim. Bukan jaminan, jaminan itu bima dan wakaf dalam kafian ya, akan dipenuhi. Siapa yang menjamin kalau dia bisa menjaga dijahnya artinya dia memenuhi ya, permintaan Nabi untuk meninggalkan masinya. Jadi lahya ini itu artinya dua tulang yang ada di samping kiri dan kanan mulut Wa'awad dan bihimah yang nabi maksudkan dengan di antara dua tulang adalah lidah. Wa mayata adabi dan apa yang tidak lidah, adalah berupa ucapan dan yang lain Maka siapa yang bisa menjamin untuk menjaga lidahnya atau mulutnya Maka ini ia mencakup semua perkataan demikian juga mencakup makanan dan minuman dan semua gangguan dengan mulut yang dilakukan oleh mulut wanutki atau dengan ucapan lisan atau wanut kupil risan asluku lima kupil dan ya, ucapan dengan lisan Yang merupakan pangkal dan segala Apa yang diinginkan Dan yang dimaksud diantar Dua kakinya adalah kemaluan Memakna-makna ada hadis Siapa yang mengunaikan Kewajiban Yang menjadi kewajiban lidahnya dalam, dalam mengucapkan yang wajib Dibujarkan Dan dia dari hal-hal yang Tidak penting baginya Dan dia mengunaikan kewajiban Yang menjadi kewajiban kemaluannya Dengan meletakkannya di tempat yang halal dan menjagangnya dari hal yang haram Wahada dan ini adalah Tahnih ingatkan tentang Bahaya sahwat, taun Dan kemaluan Tak indah karena Sahwat, taun dan kemaluan itu membinasakan Dan tidak ada yang mampu untuk Mengalahkan sahwat, taun Dan kemaluan Illa sedikul Kecuali manusia manusia hebat Manusia manusia luar biasa manusia yang layak untuk mendapatkan gilang dan status sebagai sakti. Ya, maka nabi sampaikan di sini nabi jamin adanya surga bagi orang yang bisa menjaga apa yang diantara dua tulang rahangnya yaitu mulut. Dan yang dimaksud dengan mulut di sini adalah mencapai dua hari. Yang pertama adalah semua perkataan. Dia menjaga diri, menjaga mulutnya dari semua perkataan yang jelek. Kemudian yang kedua, makanan dan minuman. Dia jaga mulutnya jangan sampai dia gunakan mulutnya untuk memakan makanan yang haram atau meminum minuman yang haram. Dan ia awkal nakatnya semacam babi dan yang lain atau haram karena cara mendapatkannya. Itulah makanan dan minuman yang dia beli pakai duit Dan duitnya ini adalah duit yang haram Duit hasil korupsi, hasil menipu Hasil hutang namun tidak mau bayar Dan seterusnya Maka itu menjaga mulut Menjaga mulut dari dua hal Dari perkataan-perkataan yang haram Perkataan-perkataan yang buruk dan tercelak Dan jaga mulut jangan sampai Dimasuki Makanan dan minuman yang yahaw Dan menjaga kemaluannya Makan api jamin surga untuknya Bahasa yang lain di antara makna ini Siapa yang bisa menjaga diri dari sahwat Paul dan sahwat Kemaluan yang ada di bawah Paul Maka dia adalah manusia hebat Dan layak untuk menjadi penghuni surga Ya demikian yang kita baca dan kita telaah dengan kesempatan sore hari ini. Allahumma alimama ya fa'ulan fa'ala bima 'alamtana wa sallallahu alaihi wa Nabi Muhammadin wa alihi wa sallam wa jazakumullahu alhamdulillah. Subhanallahi wa bihamdihi alladhi la